Бальтазар знов дуже образився, вирвався від Фабіана і хотів піти геть, проте опам'ятався, зупинився і сказав, на силу стримавши свою досаду. Можливо, ти й маєш рацію, любий брате, коли вважаєш мене за дурного, за коханого блазня. Мабуть, я й справді такий, але моя дурість, глибока болюча рана, що я моє серце, і той, хто брутально торкається її може завдати мені великого горя і підбити на всілякі безглузді дівчинки. Тому, брате, коли ти мене справді любиш, то не згадуй про кандіду». «Ти знову, – відповів Фабіан, – ти знову сприймаєш усе, мій любий друже Бельтазаре, страшенно трагічно. Та, власне, чогось іншого від тебе і чекати не можна в такому стані». Але щоб не заходити з тобою у всілякі небажані суперечки. Обіцяю тобі, що мої вуста аж тоді вимовлять кандідене ім'я, як ти сам даси мені привід. Тільки дозволь мені ще сказати, що ти через свою закоханість зазнаєш чимало різних неприємностей. Кандіда, дуже миле, чудове дівча, але до твоєї меланхолійної, мрійної вдачі вона аж ніяк не пасує. Коли ти познайомишся з нею ближче, то й побачиш, що її щирій, веселій натурі бракує поетичності, яка тобі скрізь така потрібна. Тебе охоплять різні химерні мрії, і все закінчиться жахливим, як здаватиметься тобі, горем і розпачем. А зрештою і мене, так само, як і тебе, запрошено на завтра до нашого професора, який розважить нас дуже цікавими дослідами. Ну, на добраніч, мрійнику, спи, коли зможеш заснути перед таким важливим днем, як завтрашній. З тим і покинув Фабіан свого приятеля, що впав у глибоку задуму. Бабіани справді недарма пророкував всілякі патетичні незлагоди, що могли виникнути поміж Кандідою та Бальтазаром, бо вони таки справді були зовсім різної вдачі. Кандіда, хоч би на чию думку, була гарна, як намальована, з променистими очима, що аж серце пронизували з пухкими рожевими губками. Щоправда, я забув. Біля вітчої каштанові були в неї коси, які вона пригарно заплітала і химерно вкладала на голові, які дуже добре пам'ятаю їхню дивну особливість. що довше на них було дивися, то вони стають темніші. Це була струнка, висока на зріст, легка в рухах дівчина, сама лагідність і грація, особливо у веселому товаристві, а за всіма цими принадами вже й не дуже помічалося, що руки й ноги в неї могли б бути трохи й менші. До того ж кандіда читала Вільгельма Майстера Гете, Шиллерові вірші та чарівний перстень Фуке, і встигла вже забути майже все, про що там писалося. Вона цілком пристойно грала на фортепіано, навіть часом підспівувала собі танцювала францези та гавоти і записувала білизну гарним чітким письмом. А коли вже вам хочеться у цієї милої дівчини конче знайти і вади, то хіба що вона мала за низький голос, дуже тісно шнурувалась, довго раділа з нового капелюшка та забагато їла тістечок із чаєм. Для надміру захоплених поетів Звісно, ще й багато чого було б недосконалого в прекрасній кандіді, та мало що вони хочуть. Насамперед, вони хочуть, щоб дівчина від усього, що вони виголосять, упадала в нестямний захват, глибоко зітхала, зводила очі вгору, а іноді й умлівала на якусь часинку, або й зовсім ставала незряча на доказ своєї найвищої жіночності. Далі дівчина мусить співати поетових пісень на мотив, який їй сам виліце з серця, тому негайно захворіти і собі теж складати вірші, але дуже соромитись, коли це виявиться, хоч вона сама делікатним письмом перепише свої вірші на дуже гарнім пахучим папері і сама ж підсуне поетові, який потім, зі свого боку, захворіє з захвату, що, звичайно, йому Цілком можна вибачити, бо є на світі поетичні аскети, які йдуть ще далі і вважають, що коли дівчина сміється, їсть і п'є та гарно, модно одягається, то втрачає всю свою жіночу зуабу. Вони майже подібні до святого Яроніма, який забороняв дівчатам носити сарежки та їсти рибу. Вони повинні, каже святий, споживати тільки ледь приправлену траву, завжди бути голодними, не відчуваючи того, задягатися в грубий, незграбно пошитий одяг, що приховував би їхній стан, а насамперед вибирати в товаришки особу, що була б поважна, бліда, сумна і трохи бруднувата.